politikoa egin behar dugu, baina gaur, eh, elkarrezketa politikori nolabait eh, pozet eta ilusioz egingo dugu? Rufi, etxeberria kaixo egun hon. Bai, egun hon. eta ilusioz egingo dugu gaur, ez? Ba, jala, da. Bai, <risa> ba, bueno, aurrekoaztean eh, berri honak egon dira. Nik azion ratu konituzke aurrekoaztean eh, bi berri hon, eh, mm -hmm. bat alena izan genuen eh, sententzia bat, asoluzio bat izan genuen, ba, hain zuztene, duela urte pasatxoo E, ba, arabizkaietakipuzkoan burutu ziren hauteskundetan e, ilegalizatu izan zen e, autagai zerrendan implikatuak zeuden e, ba, amairu, bueno, kasunetan amaika, eratzen ziren amaika kidekiko ba, sententzia zagutu genuen eta sententzia hori osoluzio e, ba, izan zen. Eta gauza da osoluzio horreberak agerian utzi zuela ba, duela irurte, pasatxo hauteskundetan, era erabat ilegalean eta erabat antidemokratikoan ba, kanpoan dutzia izan zela ba, aukera politiko bat, eh, ezkera bertzaleak, ordezakatzen zuen aukera politikoa. Hori izan zen, eh, ba, batetik sententzia ona, eta beste alde batetik, eh, Estatu Espaini herrean, ba, indarrean dagon, eh, ba, demokrazia den, edo omen den horren eh, ba, eta, eta izahera, ez daugarriak eta izaera, eta da, agerian, agerian zuen sententzia horrek. Eta beste erabakia, ba, sorturen eh, legeztapena izan da, denbora luzez eh, tribunaletan Egon den e, ba, legeztapena ba, gauztatu zen e, lehen goztean. Beraz, e, bueno, espero zen e, konstituz, konstituzionalak horrelako erabakia hartzea rufia, ahimestea aldiz, atzeratu, atzeratu, atzeratu. Bueno, horregia da, hauzteteketan au, gora bera desient egon dela. ezta. Baina gai honen inguruan, sortuken gai inguruan esan berra dago, sortuk legezko izan bertzuela bide administratibotik. Azken Ez genfinan, Estatu Espainia ba, gureak ez diren legeak e, ditu, eta inpozatzen dizkigu, eta alabe arrez baitan kokatu errak, eta bizi berra daukagu, ez bakarrekan, e, zerak alderdi politikoa legeztatzeko, eta ba, iztik eta egunereko bizimudurako, eta ba, gaien aurrean ikusi besterik ez dago, gureak ez diren eta arrotza zaizkigun, eta inpozatza zaizkigun legeak bete behar ditugula, baina hori esan da, aipatu, ba, sortuk, Espainiarrak eskatzen duten lege di hori, ba hitz ez hitz betezuela, bete bere estatututan, eta estatutu horiek aurkeztu zituenean ba, gure usterako bi administratibatik legek estatua izan izan bertzum zerak e, sortu. Alderdi sozialista orduan gobernuan e, zapatero zegoen eta alderdi sozialistak hori egin beharrean ba epaita gaitara e, epaita gaitan sartuzunauzetegei konstituzioaauzetegei korrenea eramantzuen eta uzetegi korrenak etzun onartu lesta penalita geroa ba uzetegi konstituzionala uzetegi konstituzionalak urte eta urtea pasa e, ba, behar izan du E, azken erabaki hartzeko, eta gora bera ugarirekin gainea eta artean, ba, komunikabideetan ta aski ba, agerian geratu diren e, gora bera zuten. zuzen. Alderdi Popularrak eta UPEI Alderdiek esaten dute e, sententzia horrek ez duela zilegita sunekan, eta bueno, e, PSOE pozika azaldu da, zeirakurketa egin bertza horri. Ba egia alderdi politikoen artean eta ba, iizpide ezberdin horiek eh, adierazten duten na ba, sakonean Estatu Espainarrean eh, dagoen demodemokratziolekiko eh, ba, eta dagoen eh, sistemarekiko eh, irakurketa bat egite bergaitu ez da. Eh, Estatu Espainiarrra eh, kultura demokratarikorik gabeko estatua da. Hori lehennik eta beina azpimartu erreko eh, kontua kontua da, Gaur egun bizti dugun... Eh, Erregimen monarkikoa frankismoak e, izedatutako ba, erregimena da. Eta guzti horren ondorioak e, islatzen dira eguna joan eta eguna etorri espainiar politika ginzan ez da. Eta independent eskola independentismoari dagokionez, e, ba, Estatu Espainiarreak ba, muinean e, falta duen e, izarera demokratiko horrene agerpenak ed azalpenak ba, eten gabea dira, eta oantsa aiipatu dituzun horiek PPko eduPDdeko, Ba, ordezkariek egin dituzten eh, adierazpen horiek hori eh, agerian eh, uzten dute, Estatua Espainia errearen muinean ez dago kultura demokratikorik eh independentismoa eh, kriminalizatu beste helbururik, eh, ez dago. Azken finean eh, estatu Espainiaren batasun hori indarrez eta beste ez eh, mota bat ez eta ez bide demokratikoz ba, mantendu nahi maideelako, ezta. Orduan E, irakurketarren baitan e, hartu ber dira ba kasu honetan ba, egin diren e, e, zerak e, irakurketa politikoak sorturen le, e, sorturen legeztatpenak edo kasu honetan sortuk eztula e, zilegitasun demokratikorik nik benetan hau e, guke auzitan jartzan duguna da estatu espainarraren e, izaera ez demokratikoa gure herriari e, dagokionean mm -hmm. bueno gero ere hor polimika dago izan ere gaur prentsan e, irakurri daiteke rufi e, sortu legeztatu bai Baina baldintzekin e, ez e, berdintzeko biktimak eta behaiek dioten bezala berdukoak ez? Ez daik nola ikusten dituzun baldintza horiek? Bai, e, baldintzen e kontu hau ez da ez da goa, bildu legeztatu zuten ean ere e antzeko, antzeko kontuak izan genituen, gero era maia ere bai e, alegia, hemen esakonean e dagoena da e, Estatu Espainiarrean hau ba, e, legeztapen hau eman behar izan da Bereziki eta euskal gizartean e, uler gaitza e, delako eta gehiengo batek inondik inora ere ba, politikoek onartzen ez duelako ba, sektore sozial e, handi bat, zabal bat, ba, legez e, kanpo e, egotea eta horrekin batera nazio artean ere eh egiten delako e, estatu Espainiarrean ba edo demokrazia indarrean den estatu batean ba e, aukera politikoak e, demokratikoak, aukera politiko guztia demokratika demokratikoa izatea, ez edo aukera politiko guztiak e, legezkoak ez izatea betasun da. Orian e, horren aurrean estatu Espainiarrak eta judikatura e, behartua sentitu da. Ba, gizartearen e, ba, gehiengo baten e, ikusmolde hori delako, ezken fina Euskal Giztartearen zat ezkara bertzalea politikoki legala delako, eta nazi hortetik nire presio hori e, bazegoelako. Beraz, e, erraidea horrek e, neure hondi batetan e, behartu du, bilduren legaztapena, gero amai hurrena eta orain e, sorturena. Eta horren aurrean, Estatu Espainiak errak, ba... Hori, ba, nolabait, errealidade e, demokratiko baten, e, isla izango balitz, ba, prozesu haude denak ez dautu ditugun, prozedura haude denak, e, ba, epaite egitetik anpasaberrak eta gauzoiek ezkenituen e, bizituko benetan, e, estatu espainiarrak e, konfrontazio politikoa termino demokratikoetan ulertuko balu. Eta konfrontazio demokratikoa termino demokratikoetan soilik e, e, garatzean nahiko balu, ez dituzke alako trabajarriko, eta lege sta pena gero ere elituzke balako baldintzak interes ibiliko. Funtsean dagoen arazoa bat da eta hain zuzen ere da estatu Espainiarrak ez du e, Euskal independentismoarekin plano demokratikoan berdintasunean e, konfrontatu konfrontatu nahi. Etorregatik e, saiatzen da behin eta berriro e, baldintza jartzen. Garai batean ilegalizazio izango da. Ilegalizazioa mantendu denean E, bestelako baldintzak e, jartzea jartzea da. Beraz, e, finean eta funsean dagoena da Estatua Espainiarrek, e, Espainiarrek ideien borrokari, ideien konfrontazioari dio dio Beldur eta konfrontazioari baldintza berdinetan eman ez dadin, ba ba hain zuzen ere baldintza jartzeaitu. Bueno, denbora kontua da, baina uste baino gehiagoia da e, tardatzen gazte izen, ba, zaute eskundiak deitzea. Mm -hmm. Eta bueno, guain dela gutxi aurkeztu zen Euskal Herria Bildu, ekimena, alderdia eta guain sortu legalizatu dela, jende galdetuko, eta zer pasako da horrekin orduan. Beno, eh, ezkara bertzaleak eta ba, ezkerreko izaira duen duten beste alderdi independentista eta buru jabetzaren aldeko enartean, ba, badaia denbora bat elkarlanen ari garela. Bildu ginen, iruindar politiko bildu ginen, Gerora mailorren bernean lau eta gerora etorri da nazio mailan egin dugun e, ba, aliantza bat e, aberzaen batatasunekin batera, horrek nola baiit gure apostuari ematen dio izaera nazionala eta izaera estrategikoa. Alegia Euskal Herrriaren e, ba, eraikuntzaren e, eta helburu azken helburutaraino.gia Euskal Herrria aske bat eskola in independentiente bat, Eszkerretik eraikiko dugunezker zera eskolara independente baten aldeko apostua egiten dugu boste indar politikok, beraz hauteskundeen gainetiken jartzen da igure gure apostu ez da. Ez gara hauteskundei aurre egiteko bildu, baizik eta herri hau ba, independentziara eramateko bildu gara horrek duene esana guztiarekin eta duene balore politikoarekin, gauza korrela, e, meno, bi errealitate bizi ditugu Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian eta e, autezkundeak e, orain berelako autezkunde berela edo hala ustedugu e, Arabako Bizkaia eta Gipuzkoan e, motzean, e, azar honetan izango direla autezkundeak eta Nordaki, Nafarroan ere e, epe motzean e, izango ez ote diren. Eta autezkunde hoiei ba koalizioa egingo digo aurre, publiko eginguko Euskal Herria Bildu e, koalizioa, e, izena hori, hori izango da eta horren baitan ba Hori e, koalizio bilakatzen denean horrei izaera juridikoa, oraindik ez digu eman izaera juridikoa legia e, ez da e, legezko oraindik handean zer hori, lau indarren arteko e, izango den koalizio hori. Ez da juridikoaindik ez daukaentde juridikorik eta entidadade juridikoa ematen zaununean sortu esperot gordurako ja paperak legezko paperak eta oraindik jaso gabe dauden hori jasoat jasoeta goongo direla eta luza gabe ezdaki gu zen bat, bihaste, guke eh, alik eta azkarren ja sortu ea alternativa taralen arteko Euskal Herria Bilduri entitate juridikoa eman nahi diogu alegia ja era bat legezko legezko egin nahi dugu E, bai, es, bai, sortu, uno, e, azaltzen zen prentzan 5 prozesu batian sartuko dela, eh zerta izango da prozesu ei pentsatzet barne aukeraketa bate bai hongo dela sortzaileen kontua. Bai, hori da. Eh, orain sortu ba, nola nolabait esateko sorturekin, ba beste alderdi politikoekin edo edo zein alderdi politikoerekin eh egin berko litzen ken prozeduraren nolabait esateko alderantziz eginda. Alegia, eh logika baten barnean alderdi politiko bat eratu nahi dutenek lehinik eta behin alderdi politiko horrei gorputz bat ematen diote. Ematen diote gorputz ideologiko bat, ematen diote egitasmo bat, ematen diote antolakuntza bat, eta gero, erregistratzen dute eta legezko egin, ezta? Gure kasuan, e, etxea alderantziz egiten hasi behar izan dugu, Espainiar e, errealidadeak er Espainiar legediak eh, horretara behartu gaitu alegia etxea telatutik egiten hasi behar izan dugu, lehenengo legeztapenaren bila joan behar izan dugu, hori da, teliatua, alderdi politiko guztien telatua nola behar izateko, eta baina e, legeztapena lortuta, baina etxea egin behar dugu, eta sortuk bere etxea egin behar dugu, Eta horretarako e, eskaira egin dugu, ba, eskara bertzaileko kidego soari eskatu dugu sortzaile egindadien, egindadien azken, azken finean sortzaileek sortu e, sor deza, dezagun, ez da. Hori bos bat hilabetean eginei dugu, haute eskonde aurrera penikezpa dago, e, aurten gu da e, amaitzeko, eta haute eskondere baldima dago, ba datorren e, udaberrian e, amaituko litzateke. Eta esan bezala, orain, orain, e, Espainiar legediak sortu legestatu du, beraz, telatu leagala badaukagu eta orain ezkara baitan sorturen etxe egin berdu. Mm -hmm. Sorturen legalizazioa, deiruem eta askatasunaren inputatuen absoluzioa eta jende asko galdetzen du ez? Eta batera egune hauzikoak, ez da? Bai, batera egune hauziaren ausia, inguruan ematen dena ba, Ezkerra bertsaleak e, ba irikidun e, estrategia berriaren berriari estaduak jarri nahi izan dizkion Oztopoaren e, isla bada. Alegia lehenengo unetik, e, ba, 2009ko urri hartan egintzen e, sarekada helburu batezukoan eta helburua izkutuko helburua zan ba sarekada horrekin e, orduan e, irikitzear zegoen e, prozesua ba, birrintzea ez prozesu e, ba, indar indargabetzea. Horretarako egintzan e, e, Basar kadaura sarekadarren e, ondorioak ez e, uten e, edo sarekadarrek harrekin bilatzen ziren ondorio horiek ezan ezan eman eskerabertsalek bere bideari jarraitu zion, baina e, Estatu Estatua Espainiarrak e, pesoren eskutik irekizuen e, prozedura prozedura ark ba jarraipen bat e, izan du eta momentu honetan ba, prozesu hartan e, ba inplikatutako hainbat lagun hainbat kide, ba, espetxean e, espetxean daude, da ez du niongo logikari, ez du niongo zentzurik e, prozesua eskarabertzaleak e, estrategia aldaketara eraman duen prozesuari, prozesua abiatu zutenak e, momentu honetan e, espetxean e, espetxean egotea. Baina e, errealidade horrek e, adierazten e, duena da hain ba, zuzen ere zer bilatu nahi izan duen Estatu Espainiarrak eta bide hori e, nola ezin izan duen e, oztopatu. Errepresioaren bidearekin jarraitzen jarraitzen du Estatu Espainiarrak independentismoaren aurka, baina lehen osan du dan bezala, e, bide represioaren bide hori bide, ezin izan du gauzatu, ezin du e, burura, burura edaman, bat ez ere Euskal Herrian sortu den aktivazio sozialari, erantzun sozialari, erantzun politikoari eta nazio harteko e, babesari eskar. Mm -hmm. Bueno, eta azkenik e, segik adieraziztuen, e, bueno, bat desegin egingo zela eta ezker abertzaleak, Babes, zintzuena, aderaz izien, seki gazte antolakundeko militante eta kide guztia, ezta? Bala, jala da, ba, da. euskola e, gazteriak e, azkene hogeita amarrotetikane gora, ba, lan, e, itzela lan itzela egindu ezta, egitura ez berdinekin, e, izenez berdinen baitan, beti ere, E, errealidade hori edo aldaketa izan aldaketa oieketa guztiudak dakigu zergatik eman behar e, izan diren e, behin da berriro gaurkoa zer elkaresketonetan aipatzen erin izan estatuaren e, ba, jarrera independentismoaren kontrako jarrera ba, e, imposatzaile horrean e, e, ondorioz baina e, importantena da e, Euskal Gazteriak e, belaunaldiz belaunaldi, belaunaldi e, ba, prozesu independentistari, askapen prozesuari eman dion e, aizea, eman dion bultzada eta segik e, zentzu horretan e, azken amarkadan dudarikanez e, karpen garrantzitzu bat egin du. Bere zikloa bete du, baina e, Euskal e, Gazteria bizirik dirau, eta ez dugu inongo zalantzarik e, Euskal gazteriaren baitatik e, sortuko dela ba, fase berri honek behar duen e, antolakundea, zalantzarik agabe antolakunde indartsua, eta herri hau e, independentziaren bidean e, ba, bultzatu eta eta lagunduko duena. Ba, Rufi, etxe berria, ezker abertzaleko mila-mila esker, beste behin ere, gurea etortzarela tiketa hurrengo erratean. Ba, izuei, eskerezko.